Bádlott, álljon fel! A szélső közép bűnösnek találtatott. Fellebbezésnek helye nincs. Mi Mi az indoklás? Igazságos eljárást követelek! Na ezt nem!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 kifejti az ellenérzéseit és a morális fenntartásait egy igazságtalan háború kapcsán, akkor ő alása az amerikai katonáknak a moráját, és ilyen módon a hazájával ellen kommunikál, gyakorlatilag e, e, hazaáruló ebből az aspektusból. És Egyébként ott, ez van példa, hát ott van jó példa, de, nem ragudj, de pont ide illeszkedik Sophie Scholl. Sophie Scholl, aki a náci Németországban egy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 Tehát, hogy erről, erről van szó, nagyon-nagyon hasonló ahhoz a náci eljáráshoz, meg ahhoz a náci retorikához, amellyel elpusztították Szofi és Hans-solt. Könyörgöm, na jó, de tényleg olyan szinten nevetséges. Tehát, hogy uh, Szofi ügyéhez hasonlítani azt, hogy, uh, hogy van egy író, aki teljesen szabadon Nem Ez egy nem csak egy. Fölhozza adott, ezt a retorikát. Az, az uh, a náci Németországban ez nem retorika volt, hanem bírósági eljárás, és végén golyó és halálbüntetés a végén. Az, hogy uh,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 a háborúnak, akkor in azt gondolom, hogy ő sem él mással, mint vonegút, a véleménynyilványtás szabadságával, és az amerikai Egyesült államoknak van egy alkotmánya, ami ezt mind vonegútnak, mind azoknak, akik nem értenek vele egyet, biztosítja. És ezek után a harmadik birodalmat idehozni, és hát most önmagában mondjuk persze a felvetés, tehát hogy a felvezetés az volt, a felvezetés ennek az egész Vonnegutos írománynak, uh, hogy hát arany őszikéje, Vörös Sándor teljesség felé az élet nagy kérdése íről való ugye, majd, majd ezt az embert, ami szerintem mondjuk ez alapján a részlet elég erős túlzásnak tűnik a szemembe, majd utána ezt az embert mint valami mártért mutatjátok fel, aki, akit éppen most akarnak megfeszíteni az, az, egyesült, az, egyesült, az egyesült Államokban, egyesült államokban. érvényesített a... retorikára utal, amely retorika szerint Mi? aki kritizálja törvények, az Egyesült Államok külpolitikáját. Az Egyesült Államokban nem retorika van érvényesítve, hanem jogszabályok. Egy jogállam, egy jogállam és mondjuk egy diktatóra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 és amire hivatkozolag van, talán a támaszponton való, valóban uh, uh minden tekintetben felháborító eljárás az megváltozott, uh -huh. hiszen az amerikai Egyesült Államok legfelsőbb bírósága ilyen értelmi döntést hozott. Beszéljünk a kelet-európai de... táborokról, amelyeknek létezését sem igaz, igazán ö, a, amik ismeri, el. Hát, igen, persze, igen, persze, ismeri persze. el az Egyesült Államok, csak, csak, csak egyirányú fogolymozgások vannak, igen. Egyirányú fogolymozgások vannak. foglyokkal teli repülők érkeznek, és üres repülők távoznak, de a táborok igen nincsen ismerve. De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 mondjuk éltek a harmadik birodalomba is, megélték a diktatúrát, és, és mondjuk elpusztították őket. Sértő például az általad... Ad... De azokra nézve, Szer -szer -szer -szer de csinálsz, amit meg te csinálsz, ten, amit meg te Testvérpára a... nézve...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 abszolút a jogállamisággal minden tekintetben szembe menő rendszernek. A szennyesét, amely őket elpusztítja, amely őket bedarálja, amely az ő jogaikra fittyethány, amely őket kínozza. Ennyi. Próbáljuk meg megérteni ezt a egy ha már ide cidáltuk. Hát Először is nem gondolom, hogy bárki be tudná vonagútot Mártinnak állítani, főleg nehéz ezt egy beszeller íróval megtenni, aki... aki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 így demonstrálja, hogy milyen gondolatokkal ő nem ért egyet. Tehát, arról van tehát szó, az az, ez ebben az, az SMS-ben pár... nem, sms nem pontosan arról van szó, hogy emberek elégették a saját könyveiket, hanem arról van szó, hogy iskolákban demonstratíve, kollektíve elégették a Vonegut könyveket. Ez azt jelenti, hogy az iskolának a tulajdonában lévő Vonegut könyveket, hogy az iskolában az iskola tanuló számára vonegút ne legyen hozzáférhető, mivel vonegút az egy ifjúság romboló irodalom. Nem az történt, hogy az iskola azt mondta, hogy mindenki égessel a saját vonegútkönyvét otthon, hanem egy hogy rendes. Hogy, Raktak egy szép nagy fákját a kosárlabdapályán, fákját, mágiát a kosárlabdapályán, és arra a mágiára vetették az iskolának a vonegútkönyveit. nos, szóval erről van szó. Robi, vegyél már visszább az András jól beszél, specieleng elegem van az uszításból, amivel silányítod az összes műsort, ahova betolod magad. Hírja Ica. Hmm, hmm. Ica, köszönjük. Köszönjük az kritikát. Robi, hogyha vala meg fog jelenni könyved, akkor pusztán morális és közerkölcsi és közizlésbeli megfontolásokból szép nagy mágián fogom azokat felgyújtani, és hivatkozok a közmorára. Ha jó, de légy szíves, tedd is meg, mert onnantól kezdve igazam lesz minden, minden sorában <gül> annak a követnek, amit elégedsz. Lehaza legyed. árulózlak. Ja, ja, ja. Minden nagyhatalom egyszer megbukik, írja Nacike. Ja, nem. A náciké. Jó, ez a utol... mindig bebe beve... gyakorlat, hogy az utolsó szó az mindig az aláírás, de néha nem. Minden nagyhatalom egyszer megbukik. Most az USA következik. Az ő módszerük más, mint a náciké. Hm. Hétköznap reggel volna utat olvasni egy kereskedelmi rádióban. Aztán azon vita... Aztán vitatkozni róla. Hárman háromféle véleményt megszólaltatni. Na ezt nem. Mendel. Köszönjük Jó, Mendel. Köszönjük. Érezzük az iróniát. A hazárulózást egy másik Gyuszi írta.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 Míg egyiket sem hallottam, hogy azt követelte volna, hogy a hegyi beszédet és a boldogságokat függessék ki bárhová. A boldogok az irgalmasokat a tárgyaló termekben? A boldogok a békességben élőket a pentagonban? Ugyan már. Ezért van az, írja vonegút, hogy a bárki számára elegendő idealizmus nem illatosított rózsaszínfelhőkből áll. Ez a törvény, ez az Egyesült Államok alkotmánya.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 Átvették a kommunikáció és az iskolák irányítását, úgyhogy ennyi erővel akár a megszállt Lengyelország is lehetnénk. Intellektuális kalandozások, vigyázz senki nem adott műveivel és Thomas Mann ismeretlen novelláival. Na nem. Közérdekűek vagyunk, és közérdeklődéssel tartom számot. Hogy állunk a közérdeklődéssel, Robi?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 A milliárdosokból trilliárdosokat csinált. Ezt nevezem én fejlődésnek. Írja vonagut. Na hát, ha visszajött, halló, haló. Igen. Jó reggel kívánok. Jó is elnézést kérek mindenkitől azt szívesen hallgatom, pláne ha többen vagytok. A Robinak a következőre reagált, amikor az András felszólította, hogy ne vonjon párhuzamot ezzel a bizonyos nővel a Náci Nemetországban, igaz. És erről igenis ez a véleményem. A másik... Leik műsort csillányítottam még én ezen kívül luszítássá. meg elmondom neked a retrót. A retró nem arról szólt, hogy egy folytába mindenkit megszóljunk, mert nem vicces. Ebben a műsorban még egyszer nem vonnegut van baj, nagyon szívesen hallgatlak mind a hármótokat, hanem amikor felszólítottál minket, hogy írjuk meg arról a véleményünket, amikor az antás kikérte, hogy egy náci koncepciós dologgal összevont a demokráciában kiadható, N egy példányban kiadható Vonnegut-írományt. Köszönöm szépen, hogy hívtál minket. Millió és egy okból hasonlítom a nácikhoz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 Ezekben a hatalmas, nagy, mondjuk a Világbankban, vagy a Wörtcon, vagy amiről szó volt, például az Egyesült Államok külpolitikáját intézik, az Egyesült Államok külkormányzatában vannak, ezek vonegút szerint beteg emberek, tehát olyan személyiségek, akiknek nincs lelkiismeretük. És ilyen emberek szerezték meg a hatalmat a, a, a Föld földbolygó sorsa felett, és ezért vonegút szerint a földbolygó tulajdonképpen halára van ítélve, és csak az a kérdés, hogy az ember önmagával hány fajt ragad.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 Na hát ennyit tesz a marketing. Holnap is itt leszünk, vigyázatok magatokra, addig aztán holnap beszélünk újra. Írjatok, hívjatok, a holnapi napig pedig érezzétek jól magatokat, vigyázatok magatokra, sziasztok! A középnek vége! De ne féljen, nyereménye nem vészel. Minden hétköznap délelőtt újra átverti a Budapest rádió frekvenciáján. Addig se keresse a lottózókban Az intellektuális nyereséget a szélsőközéposztja.